o almadım. Əuzü billahi minə şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin və səlatu və salamun alə əşrəfil ənbiya və müsəllim. Alə seyyidinə nəbiynə Muhamməd və aləlihi və səhbi əcməin. Rəbbi şrah li sadri və yessir əmri və həlul-uqdatə min lisani yafqahu qawli. Allahumma in sanəbə bimə alləmsəni Və həqiqətən də Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır." Allahdan qorxmaq isə Allah təalanın əmrlərini yerinə yetirmək, bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və necə ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və hədisində buyurur ki: "Ərəbindir, ərəb olmayandan, ərəb olmayan ərəbdən, qarağın ağından, ağın qaradan Allah subhan təalanın dərgahında təqvası müstəsna olmaqla bir üstünlüyü yoxdur." Bütün insanlar adamdandır. Adəm ə.sə Al-Aqdə torpaqdan yaratmışdır. Və <coughs> Al-Aqdə təqva əhlini, yəni Allahdan qorxan mütləqləri, bir çox müjdələr müjdələmiş, ən böyük müjdələ, müjdəsi onlara, ən böyük vəldisə cənnətdir. Və mümin müsəlman Al-Aqdə əlanın verdiyi ona neymətlərə görə daima Al-Aqdə əşkil etməlidir. Vallahi hər dəfə biz bunun şahidi olur ki, doğrudan da, yəni doğru düzgün yolda olmaq, doğru düzgün əqdə üzərində olmaq, bu böyük bir neymətdir ona görə Müslümanın daim Allah təalaya şükür eləməsi. Ən böyük nemət ki, Allah təala bizə İslam nemətini verir, o nemətlə bizi izzətləndirib. <coughs> Və bu nemətə görə nə qədər şükür etsəydə ona vəzini verib qutara bilmərik. Çünki Allah təalanın bizi o şükürə müvəffəq etməsi belə, bizim Allah şükür etməsi, etməyimiz belə özü də şükürdür. Çünki hər adam Allah təalaya onun verdiyi nemətlərə görə şükür edə <coughs> Allah həmd olsun ki, Allah təala bu dünyaya bu neymətlə, yəni İslam neymətləri neymətləri bizim müsəlmə olaq, Allah-ı insanlar arasında seçib. Bizi zülmətdən, küfürdən, şirkdən İslamın nuruna, ə, imana, hidayətə Allah-ı Allah Bu neymətə görə Allah-ı allah daima şükür edin. Və və və bu, indi məsədimiz bağlıdır, öz məsədimizə gedə bilmirik, digər məsədlərə gedir və görürük orada olan insanların əqidəsini və görürsən ki, Eləri və ki, neçə illərlə, harada oxuyub, harada oxuyub, elmalı, dərs keçib, hər bir şey, amma gəlir, ağzına çırır və elə bir şeydən sonra danışır ki, görürsən ki, dindən tamamil uzaq bir şeydir və dinə əksinə zidd olan ağız insanlara yey etməyə çalışır ki, bu falan novruz bayramı, bizim bayramdır və yaxud biz bunu qeyd eləməliyik, buna görə bu bizim ağız ənələmizdir, yəni, əstəxvirullah, yəni ki, O insan adəcə bir dənə bu bayramın açıb tarixini oxusa, haradan gəlir bu kökü, xaradan bağlısısa, o insan gəlir ondan danışmasın o bayram haqqında. Çünki bu bayramın kökü ateşbərəsi deyə gedib çıxır. Bu zərdüşdik dininə gedib çıxır. Yəni, bu insan, məqələn, bunların xəbəri yoxdur bu şeydən ki, yəni, bu <coughs> Noğruz bayramının İslam dininə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir bağıllığı yoxdur. Və yenə də dediyim kimi, Allah, yenə də Allah həmd olsun ki, Allah təala bizi bu İslam nemətlə nemətləndirib, doğru düzgü əqidə ilə bizi nemətləndirib. Vallah biz əhlisünnə olacağıq, ayət-süləf-sālih yəni, olar. Bu gözəl bir biz yoldayıq. Vallah buna bir daim Allah Allah şükür edir. Allahan da olsun deyirəm. Yəni o insanlar nə gəlir gizlətsələr də öz əqidələrini, o xarab əqidə olan insanlar. Bir günlər mütləq Allah təala onların o xarab əqidəsini üzə çıxaracaq. Bir gün mütləq ağzını açub xarab şeyi çıxaracaq ortaya. O dəqiq biləcəksən Bu insanın əqidəsi xarobdur. Dinnam nədir? Tamamilə uzaqdır. Ona görə də Allah çoxlu dualar etməliyik. Vallah hər gün Allah təalaya dua etməliyik ki, Allah tağlar, inşallah bizim əzmimizi bizə qaytarsın ki, gediyordu ibadətlərimizdə inşallah təzriləmə ehtiyacımız açılsın, gediyordu ibadətlərimizi Allah təalaya ibadəti. Əgər e, elmə dəstərlər var idi, dəstər, dəstər keçirilirdi. Hər rus birnə faydalanırdı, oxuyurdu, öyrənirdi. Buna görə hər gün Allah-ı dua edin, qardaşlar, inşallah. Və yenə də Allah-ı dua edirəm ki, Allah-ı bizim bu məclisimizi, dünyamız vaxt etmisi xeyli və etsin. Dua edirəm ki, Allah-ı Ağlayı bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən Və dua edirəm ki, Allah-ı bizləri bu dünyadan yalnız müsulman olduğumuz alda götürsün. İnşallah tövhid və şiq mövzusuna davam edirik. Hə, qardaşlar, inşallah bu günləri təvəkküldə, şirk haqqında danışacaq. Və deyilir ki, İbn Rəcəb rahiməhullah deyir ki, təvəkkül nədir? Təvəkküldür Allah-ı Tağlayı etmək, ona acizliyivi izhar etmək və başq ə, başqasına eytimad etmək etməkdir. İslam mənası isə qəlbindir, sadiq formada Allaha eytimad etməsi, xeyli şeylər əldə etmək və zərərli şeyləri tərk etmək üçün. Şeyh Hüseyin deyir ki, Sid ürəkdən Allahə etimad etmək, mənfətli şeyləri, yəni xeyirli olan şeyləri əldə etmək və zərərli şeyləri isə nə etmək, tərk etmək və Allahın əmr etdiyi səbəblərdən istifadə etməkdir, tutmaqdır. Və ona görə də deyilir ki, təvəkkül zamanı insanın həm Allahə arxalanması, Allahə təvəkkül etməsi, eyniylə həm də səbəblərdən yapışması, səbəbləri götürməsi mühümdür. Yəni bir kimsə tək Allahə təvəkkül edib səbəbləri buraxsa və ya uxta tək səbəbləri təbəkkülü bıraqsa, yəni nədir? Artıq bu insanın tövhidində təv ağlının naqisliyi vardır, deyilir. onu görə deyilir ki, əgər tək Allah təbəkkül edib səbəbləri tutmazsa, onda ağlında naqisliyi tək səbəbləri götürüb Allaha təbəkkül etməzsə, artıq o insanın tövhidində naqisliyi olduğunu nədir? E, göstərir. Ona görə də Peyvəmbərimiz Muhammed S.ələm də dəvəsini açıb e, bıraxaraq, Allah təvəkkül edən insan nədir? Dedi Dedi ki, zərəhini birinci bağla, yəni səbəbi götür, ondan sonra nə etkinə? Allah Subhanahu ta'ala-ya təvəkkül etkinədir. Həmçinin deyilir ki, eyni ilə Məkkədən Mədinə getdikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və öz Allah təvəkkülü ilə yanaşı səbəbləri götürərdi. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşlərə getdik zaman Allah həm təvəkkül edərdi, lakin bu təvəkkülü ilə yanaşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi zirehini geyinərdi başına dəbilqəsini və bədəninə dəbilqəsini geyinərdidir. Həmçinin <coughs> Rəsulullah sallallahu əleyhi uzun bir yola çıxdıqda məsciddən bəzənəyə getdiyiz amma Allah təvəkkül edər, bələdçidən nə edərdi? İstifadə edərdi ki, ona yolu göstərsin deyir. Ömər radiyullah dövründə bir qrup insanlar həc ziyarəti üçün gəlirlər və lakin özləri də heç bir ağzıq götürmürlərdir. Ömər radiyullah onlardan bunun səbəbini soruşduq, onlar deyirlər ki, biz Allah təvəkkül edənlərik. Yəni Allah təvəkkül edib gəlmişik. yeməyə, içməyə nə Və Ömər r. onlara deyir ki, siz Allah'a təvəkkül edən deyil, özünüzə deyir, güvənənlərdənsiniz, yəni özünüzə arxayın olanlardansınızdır. <gülüyor> İmam Əhməd r. r. soruşurlar ki, o kəslər ki, işləməyib evlərində oturaraq, biz Allah'a təvəkkül edirik deyirlər, onlar haqqındadır deyir, fikrin nədir? Şeyh deyir ki, onlar deyir, bidə, bidətçidirlər deyə, onlara cavab verilir Allah'a təvəkkül dinin yarısıdır, din isə yardım diləmək və ibadət etmək dedir. Təvəkkül isə yardım istəməyə, Allaha yönəlmək isə ibadət sayılır. Necə ki, Allah-ı Allah buyurur ki, yalnız Ona ibadə et və yalnız Onadir nə etkinə? Təvəkkül etkinədir. Digər bir ayədə Allah-ı buyurur ki, artıq müəminlər yalnız Allaha təvəkkül etmələdirlər. Başqa bir ayədə allah buyurur ki, kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah-ı Allah dir allah ona nədir? Kifayət edərdir. Kim yani haqqı ilə Allah-ı Allah təvəkkül edərsə, Allah- Ömər r.a. deyir ki, əgəl siz haqqı ilə Allah təvəkkül etsəniz, Allah sizlərə dir, ac olaraq gedən və tox olaraq yuvasına bir quşa ruzu verdiyi kimi sindir ruzunuzu verərdir. Allah-u Allah, baxın, quş öz yuvasından çıxdığı zaman ac olur və gedir ya özü üçün, ya balası üçün müəyyən bir yerlər uçur, müəyyən bir yerdən ovlayır və axşamı dir, öz evinə, öz yuvasına bir tox qayıdır. onun Allah təvəkkülü olduğuna görə, Yəni, allah ona o rüzusunu getirir. Eynilər, insanlar da haqqıyla Allah-u Teala'ya təvəkkül etsələr, və Allah-u Teala deyir hər bir kəsinin rüzusunu, allah bir Teala o insana kifayət edər. Və deyilir ki, təvəkkül dörd növdür. Birincisi, uca Allaha olan təvəkküldür, bu da ibad olan Allah təvəkküldür. Bu, imanın kamilliyinin bir hissəsi və səmi imanın bir əlamətlərindəndir. Təvəkkül olmazsa bir imamdır, iman insan imanı tamamlanmazdır. İkinci təvəkkülün növü isə, hansısa bir xeyrin əldə edilməsi və ya zərərin aradan qaldırılması üçün ölü bir kimsəyə güvənmək olan bir təvəkküldür. Bu, ə, böyük bir şiq olan təvəkküldür. Bu, Allahın qadr olduğu bir şeyi Allahdan qeyrisindəndir istəməkdir. Baxın, yəni nədir? Əslə bir xeyrin əldə edilməsi və ya zərərin aradan qaldırılması üçün ölü bir kimsəyədir güvənmək olan gizli təvəkkülüdür. Bu belə bir şey olan bir təvəkkülüdür. <gülüyor> Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur, kim boynundandır, nə isə assa deyir, onadir təvəkkül etmiş olardır. Yəni boynundan və ya qolundan nə asır ki, bu onu nədir? Nədənsə qoruyacaq. Həmçinin deyir ki, <gülüyor> İmam Əhməd Rəhiməhullah deyir ki, təvəkkül ürəyin fəaliyyətidir, qəlbin Güclü iman tam təvəkküllə bağlıdır. Təvəkkülün zəifliyi isə zəif imanıdır, çıxı botuzdur. İnsan Allahdan qeyrisinə təvəkkül etdiyə də, aləmlərin Rəbbini artıq etmiş olur? Şirk qoşmuş olur. Üçüncü təvəkkülün növündə, deyir ki, Allahın və insanların qadır olduğu bir şey yalnız insanlardan istəmək. O şey ki, hansı ki, həm insanlar ə, edə bilirlər o əməli, həm Allah-ı Allah o şeyə qadır etmək, Və deyir ki, yəni, bu işdə yalnız, yalnız insanlara bel bağlamaq. Və bu da deyir ki, kiçik şirkə aiddir. Məsələn, bir kimsə xəstələnərsə və bu xəstələndiyi əsnasında yalnız həkimə arxayın olaraq, mən ümidüm sənədir, mən yalnız səndən kömək gözləyənəm, sən arxayınam, <coughs> bu cürlə deməsi, arxalanması, bu artıq nədir? O insanın əməlinin kiçik şirkə olduğuna dairətdir. Çünki həkim sağlamlığın üçün bir səbəbdir. Şəfanı verən isə kimdir? Allah-ı Allah, tağladır. Sözsüz ki, mümin, müsəlma yalnız Allah'a Allah-ı təvəkkül etməlidir. Dilmə, ümid Allah etməlidir. Ondan sonra isə nə deyil? Şəkimdən hansısa bir səhəblərini etməlidir, götürməlidir. <coughs> Həmsinindir ki, bura ayət deyən iki çirka müəyyən bir insanın e, ruzi verən olması, yəni fikirləşmək fikirləşmə ki, insan əgər e, mənim ruzim, yalnız, yalnız mənim müdürüm fəəbi ilə mənə gəlir. Bu müdür olmasa mənim ruzum kəsiləcək, mən ağzından qırılazan mənə heç yannan ruz gəlməyəcək. Yəni bütünlüklə özünü nə də o müdirə bağlamaq ki, yalnız-yalnız mənim çörəyim bundan sözdür. 4-cü növ təvəkkül isə deyir ki, Allahın yaratdıqlarının bacardığı işlərdə onları vəkil təyin etməyə, yəni Allahın yaratdığı, yaratmış olduğu məxluqlardan insanlardan təvəkkül edərək onları vəkil təyin etməyə, təyin etməyə və onlardan etməyə Kömək istəmək. Yəni, bu kimi şeydə heç bir problem yoxdur və bu əməl nədir? Cahiz olan bir əməl nədir ki, Peyyambar s.ə.v. Əli R.ədəliyyənin həc vaxtı qurban kəsmək üçün öz heyvanlarını ona eytimal etməsi, ona ə, verməsi ki, heyvanları o kəssin. <gülüşməri> Deməli, təvəkkülün dörd nədir? Birincisi, Allahə olan təvəkküldür. Bu da ibat olan təvəkküldür. İkinci, hansısa bir xeyrin əldə edilməsi və ya aradan qaldırılması üçün ölü olmuş ölən bir kimsədən təvəkkül etməyə, ondan kömək ediləməyə, bu isə gizli olan təvəkkül, həmçinin böyük şirkidir. Üçüncüsü, həm insanlara, həm Allah Əsbələn qadır olduğu bir şeyi yalnız insanlardan istəməyə bu, kiçik şirkədə alətdir. Üçüncü isə Allahın yaratdıqları, yəni ki, məhlukatın qadır olduğu bir şeydir ki, ə, hər bir kəs ə, bunu insanlardan yəni, istəyə bilər, onlara öz işlərində vəkil təyin edə bilər. Və Quran və sün sünnədən Peyğəmbər s. Ələndən bizə bir çox dəlilər vardır ə, sahabələrin, həmçin Peyğəmbər s. Ələndən Allah olan təvəkkülü və deyilir ki, İbn Abbas radiyadan rəvayət edir ki, İbrahim ə. öz qövmünün bütlərini sındırdığı üçün, deyir, qövmü tərəfindən həbs edilir. Onun üçün böyük bir tongal qalanırdır. Əmr edələrək, deyir, onu tongal atırlar. Allah s.ə.q. Cəbrail ə.səlamı ki Ona kömək etsin və Cəbrahi salam onun yanına gəlirə deyik ki, istəyirsən, səni, deyil, bu ə, bəladan qurtarım və qövmünüdür yerlə yeksan edimdir. Və İbrahim ə.s. Allah subhanətədir mənə kifayət edər, ona gəzəl vəkildir. Hasbunallahi və ni'məl vəkil. Yəni bu ayəni oxuyurdur. Bu zamandır Allah subhanətə Allah, o da əmr edir ki, səndir İbrahim üçün sərin və nə o, salamatdir o günəndir. Allahın əmri ilə atəşdir İbrahim əleyhissalamı dil zərər toxundurmalı. İbrahim əleyhissalam o da atıldığında hasbunallahu və Allah bizə yetər, ona gözəl vəsildir deyə buyurdu Eyni sözləri peyğəmbər sallallahu də Uhud döyüşünə gedərkən söyləyir. O zaman ki müşriklər münafıqlar deyirlər ki, insanlar sizə qarşı orada azlamışlar, onlardan qorxun. Bu zamandır onların yəni bu sözlər onların imanı artdı və onlar deyirlər ki, Allah bizə yetər, ona gözəldir nədir? <Gülüyor> Əmçinin e, təvəkkülə misal olaraq İbrahim ə.s. Həcəri öz yoldaşını, e, hansı ki İsmail ə.s. ondan dünyaya gəlir, öz oğlu ilə, yəni İsmail ə.s. ilə bir yerlə gətirir, indiki Kəbənin yerində e, zəmzən qoyusu olan o çan yerinin yanında qoyur və İbrahim ə.s. onların yanında bir tılıq su və bir də xurma qoyur. Və İbrahim əleyhissalam çıxıb gələndə səöllük bir havamlıq səhralı bir yerdə yoldaşı Həcər ona çönərək deyir ki Hey İbrahim bizləri heç bir insan olmayan və heç bir şeyin olmadığı bir vadidə tək buraxıbdır hara gedirsən deyir. Həcər bu sözləri bir neçə dəfə deyir, təkrarladı deyir. Lakin İbrahim əleyhissalam ona çönüb dey baxmır deyir. Və sonuza qədər bunu da sonuza qədər Həcər İbrahim əleyhissalamı səsləyir deyir ki Bunu sənədir Allah mı əmr etdi deyir. Bu zaman İbrahim əleyhissalam çıxandan deyir ki, bəli deyir. Həcəl deyir ki, ondadır o bizi deyir, tək buraxmazdır heç vaxt. Yəni təsəvvür edin ki, yoldaşı bir insəsə deyir ki, ona deyir bizi bucür yəni boş deyir, düzənlikdə, səhrada buraxıb deyir, hara gedirsən deyir. İbrahim əleyhissalam heç bir söz demir. Lakin sonunda ona nə deyir? Deyir ki, bunu sənə Allah əmr edir. İbrahim əleyhissalam deyir ki, deyir ki Allah bizi deyir, nədir? Tək buraxmaz orada. Yəni mütləq nə deyir, nədir? bizə kömək edəcəkdir. Yəni bu da İbrahim əleyhissəlamın yoldaşı Həcərin Allah olan tərəfkülü idi, ümidi idi ki, Allah təala onların istəyinə görə tək yalnız buraxmazdı. Həmçinin təvəkkülə misal olaraq İbn Abbas rəcəmalah udan gələn bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, deyir ki, mənə bütün ümmətlər göndərildi. Yəni Mərad səfərində. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən deyir Elə bir peyğəmbər göründüm ki, yanında bir nəfər. Elə bir peyğəmbər göründüm ki, yanında iki nəfər. <coughs> elə bir peyğəmbər də var idi ki, yanında heç kəsidir yox idi. Vədir, sonra deyir, e, böyük bir qaraltı gördüm, yəni ki, böyük bir toplum gördüm. Və peyğəmbər salısa və buyurur ki, mən elə zən etdim ki, yəni bu cürlə zən etmək, yəni xeyirli bir zənidir. Ki, bu mənim ümmətimdir. Lakin mənə deyildi ki, bu dil Musa ilə sələq və onun nədir? Qövmüdür, onun ümmə Və ondan sonra, deyil, bu, həmin o gördüyümdən də böyük bir toplum, böyük bir qaraltı görəcəm və mənə deyildi, nə deyil, bu sənindir, ümmətindir, sənindir, e, qövmündir, yəni müsəlmanlar. Və bundan sonra Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, mənə deyildi ki, bu sən ümmətindir. Bunlarla bərabər 70 min nəfər olacaq ki, hansı ki, onlardır haqq hesabsız, heç bir sorğu-sual olmadan deyil, cənnətə deyil girəcəklədir. Peyğəmbər s.ə.v. bu xütbəsindən sonra qalxıb özərinə girdi. Bundan sonra insanlar arasında başlanır, sahabələr arasında, yəni münaqişə ki, e, yəni mübahisə düşür ki, o 70 min nəfər kimlərdir? Və sözsüz ki, onlar da insan idi, onlar üçün da maraqlı idi ki, o 70 min nəfər kimdir ki, soruq sualsız, birbaşa cənnətə ilə Və bəziləri dedilər ki, şübhəsiz ki, bunlar Peyğəmbər s.ə.v.in e, dost yoldaşlarıdır, yəni yaxınlarıdırdır. Bəziləri dedilər ki, onlar da İslamda doğulan və Allah heç bir şəriq qoşmayan kimsələrdir. Yəni, artıq doğulduğları da İslam dilində doğulurlar. Yəni, İslam olduğu zaman. Və hərəsi bir zül e, mülahizə irəzçilər və Peyğambar saqsa onların yanına gəldiyi zaman və soruşur ki, haqqında müzakirə etdiyiniz məsələ nədir? Və onlar dedilər ki, ya Rasulullah, cənnətə 70 min nəfərin o soruq sualsız girənlərin kimlər olduğunu biz səndən bilmək istəyirik. Əfərim baş olsun, elə buyurur ki, cənnətə haqq hesabsız, yəni sorğu-sualsız girən möminlər oğulsun oxumazlar. Baxın. Birinci deyir ki, oğulsun oxumazlar. Və onu tələb etdirməzlər. Oxumazlar və onu tələb etdirməzlər. Taşağım etməzlər, təsayyun etməzlər və ə, dağlamaqla müalicə etməzlər və hər şeydə özrə bilərlərinə deyirlər, təvəkkül edərlərdir. Bu vaxt, deyir, Uqaşa ibn-i ayağı qalxara, deyir ki, yarasla ola, məni də onlardan etməsi üçün Allah dağlayıb, dua et, ki, mən də onlardandır olub. Və peyğəmbər sələ duə edir ki, sən edir, onlardan səndir. Onun ardınca başqa bir ayağa qalxıb, deyir ki, yarasla, məni də dua et, ki, mən də onlardan olun və peyğəmbər sələ nə buyurur, deyir ki, Uqaşa səni bu işdə nə etdi, qalaqladı səni bu işdə. <gülüyor> və Peyğəmbər sallalləmin oxusun oxumazlar və tələb etdirməzlə nə deməyidi? Deyir ki, oxusun, ərəbcə rəqiyə deməyidi. Quranı şəfa məqsədi ilə oxumaqdır. İbn Teymi rəhiməhullah deyir ki, Peyğəmbər sallalləmin oxusun oxumurlar və sözünü deməyib. Yəni hədisdə olan oxusun oxumurlar sözünü dinimib. Bu söz unutqanlıq nəsrəsində hədisi rəvayət edən kimdirsə, onun yəni ki, unutqanlıq nəsrəsini bu hədisə düşürür. <coughs> və Bu hal Sədir əlavə edirmişdir. Əksinə ondan da oğlumu haqqında soruşduqda o dedi ki, sizdən kim qardaşına faydalı ola bilərsə, qoydur bunu etsin. Deməli, oğsun, <coughs> o kəslər 70 min nəfərlə onlar oğsunu özlərinə istəməzlər ki, onlar üçün etsinlər. Lakin kimin üstünə nə edə bilərlər? Oğsun oxuya bilərlər. <coughs> Ən Ruvie kimin üstünə nə edə bilərlər? Oxuya bilərlər və dua edə bilərlər. Əmsin deyir ki, e, Peyğambar Salası hədisində gəlir ki, şirk olmayan, yəni oxusunda, yəni rüqiyyədə qorxulu heç bir şey yoxdur. Bundan başqa deyir, Cəbrail əsəlam, Peyğambar Salası həmsin nə etmiş dedi, oxusun oxumuşdur, yəni rüqiyyə etmişdir. Hədisində keçən, e, oxusun oxumazlar, yəni ki, e, özləri də tələb etdirməzdər. Yəni, özləri üçün istəməzlər ki, kimsə onlar üçün nə etsin, rüqiyyə etsin, rüqiyyə oxsun. Lakin, qardaşı Hansı bir müsəlman tələb edirsə ki, ondan mənim ruhi yoxdur və yaxud da ə, hansı bir məsələyə görə ruqi etkinə bu cümlə şey nədir? Etmək olar. Bunda heç bir problem yoxdur. <coughs> Sonra hədisdə keçir təşəhhüm, tətəyyüm və dil damğalamaqla deyə müalicə etməzdədir. <coughs> Deməli, tətəyyüm işin nəf gətirilməsinə inanmaqdır. Yəni istərilmiş həm qara bişin keçməsin, həm e, o vaxtda quşları buraxırda, ayə e, quş sağ tərəfə uçarsa, deməli e, səfərə çıxmaq olar, sol tərəfə uçarsa, səfərə çıxmaq olmaz və ya da dükan açlanda ağsaq bir gəlişi kəsdin, bir yerdə o gün alver olmayacaq və sairə kimi və gecə gözgəyə baxmaq olmaz, gecə dırnaq olmaz, gecə evi süpürmək olmaz, qaşıq dişli qonaqlar gələcəkdə. Səsirə kimi bütün bunlar hamısı, hamısı, yəni nədir? <gülüyor> işin nəsf gətirməsinə inanmaqdır. Yəni bu cür nə <gülüyor> İslamın gəlməsi ilə artıq bu hamısı boş bir şeylərdir. Müslümən yalnız Allah Taala'ya təvəkkül edir. Həmçinin deyir, ıı, onlar damğalamaq, yəni ki ıı, dağlamaq, damğalamaq yox, dağlamaq. Dağlamaq nə dediyini ki ıı, <gülüyor> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bağlamaqda deyilsin kimi icazı verilib. Peyğəmbər səsə Ubay ibn Kəminin həkim göndərir onu dağlasın. Çünki damarı kəsirmişdir. O vaxt döyüklərdən sonra sahabilər yaralanırdılarsa, müalicə və yaxud da indiyi kimi hə, tikmək və yaxud da cərraq yox idi ki, o zörünə operasiyalar və yaxud da qanın qarşısını alsınlar. Çünki o vaxtı adi bir yaradan görürsən ölürdü insan. Çünki qanın qarşısını ala bilmirdər. Və damga, ə, dağlamaq yəni ki, müəyyən bir o Bizdə də təvabətli var belə bir şeylə. O əl, parçanı yandırırlar, külünü basırlar ki, o qan deyansın. Və müəyyən bir şeylə ki, dağlamaq əl. <coughs> və Peygamber s. sələm bu cürnə şey, həkimdir, göndərir. Ubey ibn Kəbin damarı keçilir və onu o cürnə dinlə edir və qarşısına alır qan. Həmçinin Peygamber s. sələm buyurur ki, şəfad üç şeydədir. Balda, ə, qan almaqda və bir də odla dağlamaqda. Lakin deyir ki, mən ümmətim edrəmdir. Çünki deyim mənimdir bu əməldir, xoşuma gəlmir. Hədis Buxarı. İbn Gaym deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi olan hədislər bu vaxtda çoxdur. Bəzi hədislərə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu əməli yəni, gəyə bağlamaq əməlinə icazə verir. Bəzi hədislərə gəlir ki, nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, mən bu əməli xoşlamıram. Həmçinin ə... məşq xalırım da. Yəni, yəni ki, o belə mən deyə bilməyəcəm sizə ki, məkruhdur, qadağandır Ə, amma bu əməlin kim ki, bax gətirici deyə onu tətbiq etməsi. Həmçinin deyir onu bəyənməməsi. Bundan bir imtina edənləri, imtina edənləri tərifliyib, çünki o bu əməlinə o zəvali. Həmçinin deyir bunu qazan ayıb peyğəmbər hə. Deyilir ki, e, 70 min nəfər, həmin o 70 min nəfər <coughs> Bəzən, görəsən, sual verilər ki, bu hədisdə əsislanır ki, görəsən, əksər qardaşlar deyirlər ki, hətta o 70 min nəfərdən olmaq üçün dua istəməyi də olmaz. Sən qardaşıva deyərsən ki, mənə üçün dua et, Mə. sən də o 70 min nəfərdən nədir? Görəsən, əksər qardaşlar deyir ki, yox, mən istəmirəm ki, mənə üçün dua etsin çünki mən qoğğuram ki, o 70 min nəfərdən olmaraq. Amma əksinlə, bu hədis özü o sənin o kəlmələrinə rəddir. Çünki, o quşr mihsan özü ayağa durur deyir ki, yarası var, mənə sən dua et, mən onlardan alıb. Və fel nə etdi? Onun üçün dua etdi. Yəni bu amma onu göstər ki, bu uzur nəfəy şey etmək olar, istəmək olar ki, dua etsin. Lakin o <coughs> rugi etmə, yəni ki, tələb etmən, bəs mən deyəmərəm ki, falan kəs gəl mənim başım ağrır, məsələn dua oxu yəni ki, başım ağrıs keçsin və, <coughs> və yaxud da hansısa bir başqa bir xəstəlikdən ki, ruqiyə oxusan ki, şəfa tapasın. Yəni Allahın izni Yəni, bu cür şeydir, onlar nə etməzdədir, e, özlərini istəməzdir. Lakin, hansısa bir qardaş səndən xaiş edirsə, bu əməli onun üçün edə bilərsin. Burada heç bir problem yoxdur. <coughs> Növbəti e, mövzumuz e, istək və niyyətdə olan şirkdir. Və deyilir ki, istək və niyyətdə şirki gəlincə isə budur, sahilə olmayandır, dəniz kimi dedir. Bu məsələdə dişikdən qurtanan çox az bir kimsə olurdir. Əgər bir kimsə əməli ilə Allahdan qeyrisinin razılığını güdərsə və niyyət edərsə ki, hər hansı bir şeydə, şeylə Allahdan qeyrisindən yaxınlaşmağa, Allahdan qeyrisindən mükafat diləyərsə, belə bir kimsə artıq niyyətində istəyikdə Allaha şəriq qoşmuşdur. Ona görə də sahabə Allah-ı Allah dua edərdilər ki, Ya Rəb, mənim bu qəlbimdə səndən qeyrisi üçün bir pay ayırmaq. Yəni, Allahdan qeyrisi üçün öz əməlində bir pay istəməzlər. Onlar radiyallar belə dua edər, Allah talıya. Yəni, istəməzlər ki, onların qəlirlərində etdiyi o əməllərində, kimsə onların ıı, Allah üçün etdiləri əməllərində Allahdan qeyris bir pay ayrılsın. Yəni, kimdən isə mükafat güzəsən, kimsə yanında hörməxin qalpsın, kimsə desin ki, al, çox görülür, maşallah, belə yəni, tərif gözləyəsən. Yəni, onlar o əməli edərdilər kimin üçün yalnız-yalnız Allah üçün. Ona görə də, bin qeymdir ki, yəni, bu sahili olmayan bir dəniz kimidir. Çox az insandır bu əməlidən qurtavacaq. Ona görə də, o Peyğəmbər s.ə.nin hədisi ki, hansı ki, üç nəfər danışır ki, cəhənnəm orada onlarla der, alovlandırılacaq. Rasulullah s.ə.nin o, o hədisi danışan, Əbu Horev r.ə. Deyir ki, Əbu Horev o hədisi danışanda üç nəfə ürəyə gedir. Danışır, durur, istəyir danışmayı yenə ürəyə gedir. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.nin mənə danış Və o üç nəfər kim olur? Şəhid olur, Allah həqdar. O üç nəfərdən ikinci kim olur? Alim olur. İçinci kim olur? Marılıb, dövlətli bir insan olur. E, i̇nsan izə ağında ki, alim və yaxud da şəhit, yəni nədir? Axırda, sonda cəhənnəmat olacaq. Nə üçün? Çünki avatalı onlardan soruşur birincidən. Deyir ki, o deyədir ki, mən sənə bir istədiyini verdim mi? Yəni ki, <coughs> hədis nədir? Peyğambə s.ə.v buyuruq ki, e Şahiddir olmuş bir kimsə Allah Taala'nın hüzuruna gətir. Allah da ona vermiş olduğu bütün nemətləri xatırladır. O Allahın huzuruna gətirilir. O da onları etiraf etdiyini bildirdikdən sonra Allah Taala buyurur ki, "Bu verdiyin nemətlərin əvəzində sən nə əməl etdindin?" Həm o şahid deyəcək ki, "Ey Rəsulallah, mən sənin yolunda vuruşdum və şahid oldum" deyəcək. Və nədir? Deyə cavab verir Allah Taala deyəcək ki, "Sən yalan düz söyləyirsən." Allahu akbar. insan deyir ki, "Məndə de, sənin yolunda vuruşdum" deyir. Sən də isladın, şahiddir. Mənim də o şahidliyi sənə verdimdir, alatalı. Sən də nə etdin əvəzinə? O deyir, mən sənin yolunda vurmuşam şahid. O deyir, yalan deyirsən. Dil nə üçün? Çünki sənə, sən cəsursan və ya da qəhramansan deyə deyilsin deyə vurşdun və onlar da sənin haqqında belə demişlərdir artıq. Yəni sən istəyirdin ki, insanlar səni bu əməllə görə tərif etsinlər. Bu cür nə oldu, olduvir. Eyni ilə həmişə o o insan alatalı ona deyəcək ki, mən bir şey verdim sən nə etsin üzr ki mən sənin yomdu xərclərin sənin yomunda kasublara verdim. Allah, Allah dizi, yoxdur. Sən də yalançısan. Nə üçün? Çünki də sən istədin ki, sənə desinlər ki, səhavətlisən, yoxdur, əl açıqsan və s. və alim də orada həmçinin bəzi riwayatlərdə Quran oxuyan da gəlir. Və siz görürsünüz ki, yəni bu üç əməlsiz ki, zahirdən baxanda ən əzəmətli, ən gözəl əməllərdən say, lakin hani Allah qorusun, niyyətində Allahdan qeyriş üçün bir pay, Allahdan qeyriş üçün bir pay ayırdığına görə, yəni bu əməlinə görə nə o insan nədir? Cəhənnəmə düşəcəkdir. Onun görə də Allah tala nə buyuruyor? Kimdir, ahirətdən vas keçir dünyanı və onun bərbəzəyini istəyərsə, biz onun əməlinin əvəzini, baxın, dir, sağlamlıq, övlad, sərvət, gözəl yaşayışı ilə bu dünyada verəcəkdir. İstəyir, Allah tala deyir, mən verəcəm ona hər bir şey. Lakin də onların dünyadakı mükafatı özü də əsla bir azad olmayacaqdır, əhalidir. Məndir azadmayacam onlar mükafatına. İstəy bu dünyada var dövlət, şərə, şöhrət ki, onun üçün əl çalsına girəndə ayağı dursuna, ona bir veriləcək o şey. Bəyərlərindir axirətdə atəşdən başqa heç bir pay yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər, buç ola və bütün əməlləri də nə olar deyə boşa çıxacaqdır. Ona görə də ki, sual verlər ki, nə üçün deyir varlıq yaxşı, pis insan da imkanlıdır, amma Nə yəni onun əl aç, ürəyi məşğulan, az yaşayır, yağtından kasıbdır. Ona görə də peyğəmbər sorsa nə buyurur? Sən bir görsən ki, bir kimisə daimi günahlar edir, daimi pis əməllərini məşumlaşdırır. Allah təala ona verir ev var, dövlət Pul da var, imkanı var, hər bir şeyi var. Amma çox zalım bir insandır. Mən peyğəmbər sorsa nə buyurur? Deyir ki, Allah təala bir ona verir həmin o var dövləti verməklədir yavaş-yavaşdır cəhənnəmədir yaxınlaşdır onu. Təsəvvür edirsən? Var dövləti ona verə, -verə Onu aparırdır cəhənnəmədir. <gülüyor> ona görə də həmçin bu hədistən də de görsəndiyi kimi, yani, zahirə o insan bizim gözümüzdə şəhid kimi görsənə bilə döyüşdü, vuruşdu, Allah yolunda öldü. Zahirən bizim sinə o şəhid kimi sadəcə. Peyyambar səhələ, sen dövründə de vələ etir. Zəbən dövründə <gülüyor> bir sahabə dövüşürək və Peyyambar səhələ, bakır ona, Bu çox cəhənnəmdir. Sahabələr özlər məhəbbətlə bağlı yaraxdı. Necə yandı ki bu cəhənnəmdir? Necə ola bilər? Bucun döyüşür, bucun həvəslə vurur şövalələrə qarşı. Sahabələr ki mən başladım güdməyə bunu güdməyə. Görün bu niyə görə peyğəmbərsindir bu cəhənnəmdir. Bir ah sondu bir yaralandı, qalançıdır qoydu qarnını və ruzanda qan onun üstünədir. Kasəmey. Eyni də həmçinin təsəvvür ki sahabələrin döyrəndə qənimət yığılmışdı oxlardan biri gəldi. Peyğəmbər asans qulluqçusu düz onu boğazına basır, ki Şəhiddir, şəhiddir, şəhid, şəhid, şəhid. Rasulullah sallallahu əleyhi və ki, xeyirdir. Baxın, bir xeyir. Nə üçün deyir? Çünki deyir, onun dil qənimətdən oğurladıq, o palta qiyamət günündə onun cəhənnəmidir, bədənində alov-alov olacaq. Nə üçün? O qənimətdən oğurlamasa, sahəvidə onun şəhid kimi gördülər. Ona görə də hər <coughs> kəsə kimə gəldi, şəhid kimi, afancə yəni, ki, şəhid və ayəni, yəni musğun olmaz. Bilirsən ki, şəhiddir. İnşallah ki, biz Allahdan dua edirik ki, nədir? O insan şəhidlərdən olsun, uşaqlar. <coughs> Həmçinin növbəti mövzu Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək barəsindədir və deyilir ki, zəfh, yəni müəyyən bir şəkildə qanın axıdmaq məqsədi ilə canın çıxması deməkdir. Bu da de, birinci şəkildə olurdur. Birinci, Allahın adı ilə təzim olaraq, onun önündə, önündə zəll olaraq və ona yaxınlaşmaq məqsədi ilə ibadət niyyəti ilə kəsiləndir heyvanıdır. Belə bir ibadət ucu Allahın buyurduğu şəkildə sadəcə Allah kimi Bismillah deyilir və Allah sunu nə edilir? Kəsilirdir. Və deyilir ki, Köfsar surəsində öz Rəbbini namaz qıl və qurban kəs. Digər bir ayədə Allah tala buyurur ki, ya Muhammed, de ki, mənim namazım da, həyatım da, ölümüm də, aləmlər Rəbb Allah üçündür, heç bir şəriki olmayan Allah'ın məxsusdur, mənə ilk müsəlman kimi bu əmir edilmişdir. İkinci növ qurbanlıq kəsməyi bu şəkildə Allahdan qeyri üçün edilərsə, nədir? Böyük şirkdən salif. Bu da qəsəlidir. Dikqət ediləsi bir məsələ var ki, yəni bu haqda biz danışmaşıq, deyilir ki, kimin üçün kəsirsən və kimin adı ilə kəsirsən. Ola bilsin ki, Bismillah deyir kəsir. Bakın, kimin üçün kəsir? Hansı bir pir üçün, hansı bir övülüyə üçün, hansı bir iman üçün. Və yaxud da nədir? Bu, bu, bu, yətdə şirkdir. Və yaxud, da və yaxud da <coughs> O da artıq nədir? Bu, bu, yətdədir nədir? Şirkdirdir. Əli R.A. soruşurlar ki, deyilər ki, peyğəmbər s.ələm sənə, sənə elə bir şey sil olaraq, elə bir şey deyir ki, hansı ki, onu səndən baş qəs-qəs bilməyir. Və Əli R.A. öz qınımcının qınından bir saldır çıxalırlar, o da deyir ki, bu hədis yazılmışdır ki, peyğəmbər s.ələm buyur, Allahdan qeyrisində qurban kəsənə, Allah taladır, ləyənət etsəndir. Üçüncü növ qurban kəsmə isə müəyyən bir e, toy mə mərasimlərinə görə, ticarətə etmək üçün, alqı-satqısını etmək üçün heyvanların. Həmçinin həqiqət qurban doğulanda, yəni bu cür məqsədlərlə e, müsafirə ikram olaraq, hürmət olaraq aləmətlər olar, kəsmək heyvanı. Yəni bu cür nə e, qurbanlıqlar etmək olar, kəsmək olar Allah üçün. 4-cü e, isə, Allah. Yəni şössüz hə, əyləncədir. 4-cü isə ətini yemək məqsədilə və ticarətə etmək və sairə buna bənzər məqsədilə bu da deyim mübah olan bir kəsməkdir də bundadır heç bir problemdir yoxdur. <coughs> və yeni e, bu vaxt biz danışmışıq yenə də, yenə yəni, qəbulama ki, inşallah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə yəni, qadan edib bütvərləslərin, yenə yəni ki, Allahdan qeyrəsinə ibadat olan gecələrdə qurban kəsmək. Necə ki, Peyğəmbər hadisində gəlir ki, e, bir nəfər dey buvanı adlanan bir yerdə öz zəvəsini qurban kəsməyi nəzrlədir. Və Peyğəmbər sallallahu bu vaxtda Fikrini soruşdurlar, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, orada cahiliyyə dövründə insanların ibadə etdiyi bir büt olub mu, yox. Və yaxud ki, orada müşriklərin hər hansı bir bayramı keçirilir mu, o dedir, yox. Peyamət s.ə.v. nə deyil? Biz əxtiridir yerinə, yetirdir. Sonuncu, dörüncü məsələ isə Allahdan qeyrisinə nəzir demək. <coughs> Və Allah s.ə.v. quranın ki, nəzir, ümumiyyətlə nəzir nədir? Nəzir bir şey öz nəsinə vacib etdi deməkdir. Yəni, insan artıq nəzir deməklə, bir şeyi artıq öz üzərini vacib edir ki, mən onu etməliyəm. Və Allah-ı Allah, Allah Qurayın kəndə buyurur ki, Allah yolunu xərclədiyiniz və nəzir etdiyiniz hər hansı bir şey şübhəsiz ki, Allah-ı Allah bilir. Lakin xəsislik göstərib özlərini üzülmədənlərin qiyamət günü heç bir kömək edir, olmazdır. Və həmçin gəlir ki, İbra, İmranın zövcəsi, ey Rəbbim, bətnindəkini sənə xidmətçi olaraq, olmaq üçün nəzir edirəmdir. Bu nəzir, nəzir edir et Əlbəttə sən eşidənsə vədir, bilənsədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədislərinə görə də, isə Ayşə cənanədir e, ki, Peyğəmbər sallallahu buyurdu: "Allah itaat et, etməyi nəzir edən, ona itaat etsin. Ona itaat etməməyi, asi olmağı nəzir, nəzir edən isə ona itaisizlik bir etməməlidir, etməməlidir. Yəni ki, asi olmamalıdır." E, Bilir ki, əgər müsəlman Allah tərəfindən qadağan olan bir işi görməyi niyyət edibsə, nəzir edibsə, o əməli etməlidir. Yəni bir kimsə falan nəzir edib ki, falan pirdə qurban kəsəcəm. Yəni Allah tərəfindən qadağan olan bir əməli etməyin nəzir edibsə, bu əməli nə etməlidir? Yerina getirməlidir. Bu cür əhdin başqa bir şeylə əvəz edilməsi haqqında isə fikirlər müxtəlifdir. Və səhabələrdən Və başqaları deyirlər ki, onun kəhfarəsi vacibdir. Nəzirin kəhfarəsi isə andın kəhfarəsi kimidir. Andın kəhfarəsini bildiyimiz kimi nədir? Üç gün oruz, yəni ən axırıncıdır. Ondan əvvəl qula azadə etməkdir, on nəfəri gedirdir, geyindirməkdir. Və üçüncü gəlir ki, üç gün dal bu dal oruçdurmadır. Eyni nəzirin budur. Və əgər kimizə Allahın haram etdiyi, qalın etdiyi bir şeyini nəzir etmək edərsə, diliyərsə, mütləq o, nəzərindən dönməlidir və nə etməlidir? Onun käfarəsini ödəməlidir. Käfarəsi isə ə, andın käfarəsi kimdir? Həmçinin də insan ə, qəzəbli, ə, qəzəbli olar ikən verilən əhdləri nəzəri də yerinə yetirmək olmaz. Məsələn, yoldaşına qəzəblə onu boşanmasını, qəzəbli halda boşanmasını istəməsi. Yəni bu cümlə nə, çeylərin nədir? Yerininə yetirməyin əzilləri yerinə yetirmək olmaz. Belə olsa, sən nə buyurursan, qəzəbliyikən verilən nəzir yoxdur. Onun kəfəratı isə andın kəfəratı kimidir. Onun kəfəratı isə andın kəfəratı kimidir. Həmin çünündür, insan əlində olmayan bir şeylə, məsələn, ona onu sahib olmadığı bir şeylə niyyət etməsi. E, məsələn, məsələn deyir, burada qeyd olunub ki, Allah birmənim xəstəmi sağaltsa, falan kəsin qulunu bir ağlayaram. Yəni sənin özünə malik olmayan bir şeylə nəzir edirsəndir. Həmcə, Hüseymin deyir ki, insan özünü hər hansı bir şeylə və yaxud da vacib olman bir itayət ilə hükümlü, yəni yükləməsi e, mənasına gələn nəzir isə məhcubdur. Bəzi elm adamları isə bunu haram qəbul edirlər. Çünki Peyğambər salsan nəzir etməyi qadran etmiş və buyurmuşdur ki, o ayrıca bir xeyir gətirməz. Sadəcə onun vaxtısa simiz bir kimsənə bəzi şeylərdir, nədir? Çıxardılardır. Lakin insan Allaha itayət etmək üçün nəzir edirsə, onun yerinə vacibdir Yəni burada bir də bir şey çıxır ki, nəzir simicdən, simsiz insandan bir şey çıxarmaq kimidir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm durur. insanın özünü yükümlü etməsi, yəni gücü çatmayan, qabiliyyəti çatmayan bir şeyə yükümlü etməsi nə deməkdir? Və burada gəlir hədisdə deyir ki, <coughs> Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə, Rəsulullah sallallahu iki oğlunun arasında zorla yeyən bir qoca kişini gördü. Yəni, iki oğlu, elə bir el el, ataqların sus gedirdilər və deyir ki, oğulları deyir ki, atamız e, yer yərək kəbəyə getməyə nəzir etmişdirdir. Peyğambar s.ə.v buyurdu ki, Allah bu qocanın öz nəfsinə zülm edərək etdiyi ibadətdən nədir? Uzaqdırdır və onu deyir ki, mininə minməsini əmr edir. Təsəvvür edin ki, yəni insanın gücü satmayan bir şeyin özünü nə etməsi, yəni yükləməsi, nəzir etməsi, yəni bu cürlə olmaz. Yələ, o kişi də, həqiqətən qoca kişi idi, lakin nəzir niyyət edib ki, yoğum mən gəlməliyəm, yəni piyada Kəbəni hərc etməyə. Peyğəmbər ona nə dedi? Minə ilə mindirəndir Həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi verirdi bir gün, bu vaxtı bir nəfər ayaq üstə olduğunu görür. Və soruşur kimdir o? Və sahabelər deyirlər ki, Əbu İsraildir, görənə niyyət edib. O günəş altında ayaq üstə durmaq, kölgəyə keçməmək, danışmamağı və həmin müddətə oruç tutmağı deməzdir. Peyvaması sonra nə deyir, deyir ki, ona deyin ki, danışsın, kölgəyə keçsin, otursun və orucunu atsın, bir. Yəni ki, bu cür nə? Yəni, nəzir etmək olmasın. ki, bu cür nəzirlər indi də var. Əh, dedir ki, Azərbaycanın nə qədər pir var, bir ayın tırnaqımızın gedəcəm. Əh, dedir ki, qolda arzatdır. Qolda arzatdır. Daha qalxır, eee, nəzir edir, Yemək pişirirəcəm, aparıcam, orada verəcəm o yeməyə ancaq. Qurbanlıq dəvələrinin bir qabağlıdan başına qırmızı şey bağlır ki, bir indən sonra flan pirdə parvonu müsləl kəsməliyəm. O, o, qurban, o qurbanlıq dəvə, dəvədir və yaxud da inəyici, o inəyiv və yaxud o qoyunu və yaxud o qurbanlıq dəvəni nə südünü çillər, nə işlədirlər, heç bir şeyləm bilər. Nə üçün? Çünki nəzir edib ki, onu flan pirdə, Nə, e, qurban deyəcəm. Və yaxud da ayaq yalan falan yeri gedib gezəcəm. Məsar vəsar, yəni budur nə nəzərlər hamısı haram olan nəzərlərdir. Mütləq insan bunları tövbə edib e, çəkinməli və kəfərəsini ödəməlidir. Və eyni ödədik ki, əgər itial üçün nəzir etmisənsə yaxşı bir əməli mütləqdir sənin üzərinədir ki, onun nəzir vacibdir ki, onu yerinə yetirəsən. Nədir ki, deyir ki, "Daşlu sallallahu əleyhi və səlləm Ökbə Uk ibn Amr, Hə, Ömər oradan ravayət edir ki, mən Rasulullah s.a.v. edim ki, ya Rasulullah, dövründə məhçid haramın içində bir gezi etiqab etməyi nəzir etmişdim. Əpək, məhçid-ül-haramın içində bir gezi etiqab etməyi nəzir etmişdim. Əpək, məhçid-ül-haramın içində bir dinə etmə, yerinə yetirginə. <gülüyor> Bu qədər inşallah qardaşlar, Allah talıya dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizlərin hər birini tövbi dəhirlə etsin. İnşallah Allah-u Allah dua edirəm ki, Allah-u Allah böyülük, olan bütün şirkdən çəkinməyə bizə nəsib etsin. inşallah u Allah, Allah dua edirəm ki, Allah-u bizim ibadətlərimizi, dualarımızı qəbul buyursun. Tövbələrimizi qəbul buyursun. Allah-u Allah, Allah dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizim gözəl məslimiz, bizim inşallah tezində bizə qayıtarsın. Allah-u Allah, dua edirəm ki, Allah-u Allah bizləri bu dünyadan yalnız müsulman olduğumuz halda göt